Track 3 und 4. Und nun zu Punkt 3. Medien als Glückszuteiler. Die Medien sind also zu modernen Lieferanten des Glücks geworden und das auf vielfältige Weise. So beraten sie in zahllosen Ratgebersendungen oder Artikeln ausführlich darüber, was Glück ist und wie es erlangt werden kann. Auch stellen sie in Reportagen und Talkshows großzügig Bühnen zur Verfügung, um individuelles Glück dar- und auszustellen. Sie helfen zudem in einer Fülle von Formaten ganz normalen Menschen dabei, ihr Glück zu finden, sei es, dass Reporter oder Moderatoren Streitschlichten, Liebesbotschaften überbringen oder Trauungen organisieren. Und sie schaffen oft Gelegenheiten, bei denen Medien öffentlich das Glück den Einzelnen treffen kann Sei es bei Lotterien, Quizshows oder Talentwettbewerben.